Slušate uživo rušenje svjetskog giblisovog rekorda sve najbolje u novoj, dragi ljudi ja vam ne mogu opisati koliko sam uzbuđena imam tremu i ne znam hoću li biti preduga, prekratka zapravo mi je ovo veliki stres, ali onaj pozitivan i izazovan i zapravo volim ovakve izazove i zato volim radio, zato što evo nakon dugo godina došla sam do nekog, neke energije i ovaj ću biti možda prvi put da ću 15 minuta govoriti iz glave i tako da je Nova je godina, uprostite, ako ću frfljati, ako ću krive naglaske govoriti, sve to zbog uzbuđenja, a i danas je takav dan kad možemo biti malo neformalni. Čuli ste ja sam Katarina kolega, inače me možete slušati na prvom i trećem programu u emisijama o kulturi, ali ja neću govoriti danas o kulturi, nego o susretima koji mijenjaju život, pa jedan od tih susreta je upravo susret koji me doveo na radio. Naime, ja nisam planirala raditi na radiju, slušala sam glazbu na radiju, ne govorne emisije, ali eto prije više od 20 godina bila sam ramska pedagoginja u Zagrebačkom kazalištu mladih i mislila sam da je to moj život, da ću tu dočekati mirovinu, čak i možda kraj života, zaista sam obožavala to, taj posao i dalje mislim da je to posao i snova i uh, jedne večeri uh, po svoje djete došla je jedna mama uh, vrlo entuzijastična pozitivna, uh, ljubazna i pitala me bili ja možda radila uh, na radio bili došla u njenu emisiju ona je naime radijska urednica uh, ja sam ostala uh, zapanjena mislila sam si pa ne znam mogu probati ali ne znam hoću li to moći I ja sam došla na prisavlje u ove hodnike Ove studija i režije. Čuli ste Blažu, čuli ste mnoge kolege koji su bili prije mene u ovim satima i vjerujem da ste čuli taj entuzijazam koji vlada među nama i ta ljubav. E pa ja sam ju zapravo osjetila odmah. Dakle, čim sam ušla i čim sam vidjela kako radi moja kolegica... Uh, shvatila sam da je to to. To je bio, to je bila ljubavna prvi pogled. Ta moja kolegica Gordana Ostović, slušali ste je u jedan sat, ako je niste slušali, uh, nadam se da ćete moći negdje čuti, uh, pričala je o plesnjacima i zaista naš susret u ZKM-u, znači daleko od prisavlja, meni je potpuno promijenio život, ja sam sada ovdje više nisam u ZKM-u i zapravo sam shvatila da je moj posao snova nije dramska pedagogija, nego upravo radio i uređivanje vođenje, bivanje ovdje s ovim entuzijastima koji su podjednako jednaki entuzijasti, kao što ste čuli kao što smo i mi u dramskoj pedagogiji ali i mnogo šire naime, ovaj Guinness i e, postavljanje Guinnessovog rekorda mene podsjetilo e, na to da sam ja upoznala zapravo osobu koja je ušla u ginisovu knjigu rekorda a koja je promijenila život vam suprugu. No prije nego što počnemo o njoj govoriti, razmišljala sam si poznam li ja jednog našeg rekordera pa evo nadam se da ćemo biti dio svi ovdje zajedno e, rekorderi i da ćemo svi poznavati rekordera, a to je Hrvatski radio i da ćemo e, taj, ući u Ginisovu knjigu rekorda i da ćemo zapravo svi znati jer Hrvatski radio naravno je naš i, e, i nas kolega i vas slušatelja, ali onda sam si razmišljala poznajem li nekog Hrvata ne poznam osobno ali neke od njih znamo svi. No nisam sigurna znate li za slikara uku Siroglavića. On je naime autor najveće slike na svijetu. Zove se Val. Ta slika je e, dugačka 6400 metara i visoka metar i pol. E, nakon Đuke Siroglavića e, sigurno znate za Veljka Rogošića on je dobio E, Ginisa geni sa 2006 za najdulje oceansko plivanje a treći na e, Hrvat je Mario Mlinarić koji je tri puta srušio Guinnessov rekord. 2006. je gurao automobil težak jednu tonu, 2009. Je gurao je terenac, a 2010. 17 sati je gurao auto i prešlo 323 metra. Tako da evo, čestitamo e, trojici e, naših rekordera, a nadam se da ćete i da ćemo se svi zajedno čestitati uskoro u popodnevnim satima kad ćemo postaviti novi Guinness rekord, najveći broj voditelja u radijskom maratonu. E sad, vraćamo se davne 2004. 2005. u ljeto, zamislite si mali lošin, tirkizno more, borovinu, prekrasno ljeto, predivna atmosfera... E, u tom prekrasnoj atmosferi u malom Lušinju u, na obali Kapri mi smo upoznali Norberta Rimana Norbert e, je sjedio na klopici i radio je nešto nešto je brusio i mog supruga je to toliko zainteresiralo da je rekao ma čekaj ne idemo sad na plažu ajmo mi vidjeti što taj čovjek radi i prišli smo njemu a on je brusio komad drveta i izrađivao lulu i zap, mi smo jako došli wow šta je ovo dakle Norbert je imao dugu sjedu kosu dugu sjedu bradu Zapravo izgleda je kao da je došao iz nekog drugog planeta. Svi smo se kupali, svi smo bili slani i mokri od mora. On nije bio mokar, njega uopće more ne zanima. On je u hladovini pod borovima brusio. E, Norbert je njemac. Ja sam tada malo bolje govorila njemački nego danas, ali ne baš divno. E, no ipak smo se uspjeli sporazumjeti. I Norbert nam je počeo pokazivati fotografije svojih lula. Ljudi moji, to je bilo nešto fantastično. Znači, njegove lule nisu obične lule koje možete vidjeti u dućanima, To su lule male skulpture. Dakle, imao je lule ptica, lula helikopter, lula yin-yang. Dakle, onako, svaka je bila posebna i o svaku je mogo pričati satima. Njemu 15 minuta ne bi bilo dovoljno da valjda nam pokaže sve te fotografije. A među tim fotografijama vidjeli smo jednu klasičnu Lulu, ali klasičnu samo oblikom. Naime, kad smo bolje pogledali, to je bila toliko mala Lula, 16,5 mm duga. E, za tu Lulu Norbert je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda i pokazao nam je certifikat, nadam se da ćemo ga i mi dobiti. Na tom certifikatu piše njegovo ime, prezime i da je u šo u knjigu rekorda za najmanju ulu na svijetu 1999. godine. Naravno da je Norbert silno ponosan na tu lulu, kao što ćemo i mi biti, nadam se, silno ponosni što ćemo e, postići ja novi rekord. I e, ta lula je posebna, naravno ima i čak i manjih od tih 16,5 mm ali to su suveniri. Ova se lula može pušiti. A puši se tako da se u 10 sekundi možete 7 dimova. povući i to je to. Dakle Fantastično. Sad već postojećak čak i naticanja u tim malim ulama kako se, ko može brže izdržati u pušenju najmanjih lula na svijetu. No Norbert je bio prvi i meni je bila silna čast, zapravo nismo mogli vjerovati da razgovaramo s čovjekom koji je svjetski rekorder. Onda smo ga pitali, pa kako je uopće, da li od uvijek radi lude, kako je počeo raditi lula? I onda nam je ispričao priču da e, mu je supruga jedan Božić poklonila početnički set u kojem je bila klocna, znači komad drveta od vrijesa, koja je bila zbušena, imala je rupu, a najteže, to sam poslije naučila, napraviti tu rupu. Ako zeznete rupu morate baciti e, komad drveta koji je inače jako skup i vrijedan i to je e, noćna mora svakom majstoru on je dobio prvu klocnu s rupom i male alatiće i sam je počeo istraživati sam je počeo gledati kako se to radi i tako zahvaljujući supruzi i poklonu za Božić on je nakon nekog vremena dao otkaz i potpuno se posvetio izradi lula znači moj suprug do tada je, tek je otkrio zapravo pušenje lula jer je otkrio tatine lule na tavanu ali nikad nije razmišljao o tome da bi mogao izrađivati lule, zapravo razmišljao o tome da to se vjerojatno u tvornici radi, nije razmišljao o tome da to netko može posebno tako raditi i njemu je zaista susjed s Norberom, Norbertom bio wow efekt, to je bilo nešto što me otvorilo sve svijetove. Ja sam si razmišljala što mu pokloniti za taj božić 2005. -te. što, što, što i mislim si, pa da, Norbert. Vjerovali ili ne, ako ste mladi, ali sumnjam da ste mladi, ne, e, nije bilo interneta, e, nije bilo ničega, Norbert i ja smo se dopisivali i ja sam mu pismo poslala i naručila tu e, Lulu koju je radio u malom lošinju. Bila je abstraktnog oblika, ali vrlo neobična, vrlo posebna i Norbert mu je po, e, poslao i e, 2005. podbor moj suprug je dobio tu svoju Prvu, autentičnu, originalnu, jedinstvenu Lulu od čovjeka koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. I sam se zahvaljujući toj Luli počeo zainteresirati za to kako se Lule rade naravno internet je tada bio slab, nije bio ovako komercijalan malo informacija je bilo malo web stranica našao je neke majstore pa je onda je gledao slike šta imaju na zidovima koje alate, pa je pokušavao kupovat te alate onda je našao na jedan dućan koji je imao priručnik za izradu Lula doma i tako je on kada su informacije bile puno slabašnije nego danas počeo sam istraživati kako raditi lulu i prve lule je naravno za sebe ostavio druge lule je poklanju prijateljima a ti prijatelji su ga počeli nagovarati pa daj ajde, daj ajde daj to počmi raditi, počmi to prodavati i kad, se, kad je skupio hrabrosti zapravo zaista je počeo ozbiljnije raditi lule toliko ozbiljno da je uh, on dao otkaz u firmi u kojoj je radio i potpuno se posvetio izradi Lula. E sad zašto ja mislim, zašto sam povezala radio i Lule? Zato što sam tu shvatila da naš svijet radija i svijet lulaša, to je svijet tolikih zanesenjaka, tolikih entuzijasta. Ja sam sa e, domogojem obišla sajmove po Evropi, on, oni je u Ameriku, išli smo u Kinu. To su toliko nevjerojatni ljudi, umjetnici, ljudi koji obožavaju svoj posao kao što ga mi ovdje volimo. Ali zanimljivo je da Norberta nikadu kad nismo sreli na tim sajmovima pitali smo se gdje je, šta je s njim gdje je Norbert, na Norbert koji je rekorder, a Norbert je zaista neobičan lik on je, sada smo ga vidjeli na Instagramu i Facebooku konačno je i on na društvenim mrežama dugo, dugo nije bio, dugo, dugo smo pisali pisma s njim uglavnom kad ga vidite, vidjet ćete da je to lik koji je izašao iz filmova 30. godina. Ima smeđi sa ko, sive hlače, pumperice, neke zelene čarape, smeđa, cipele. I on takav, sa šeširićem na glavi, obilazi s biciklom sajmove lokalne po Njemačkoj. Ima na svom bicikliču košaru i u toj košari ima svoje lule i zapravo na stari, tradicionalan način rekli bismo stoljetni ili s početka 20. stoljeća i dalje prodaje svoje lule lokalno, šalje ih vjerojatno i preko pisama e, ne znamo li e-mail malo smo izgubili kontakt ali domagoj mu je napisao da je zahvaljujući njemu da ga je on potaknuo i nadahnuo da promijeni posao i da evo sad se bavi isključivo izradom lula i bilo je jako diljivo kad mu je napisao bra Bravo učenike, nadmašio učitelja. To nam je baš bilo sreća i ponos i uh, svaki put kad se toga sjetimo i recimo sad smo upoznali i majstoricu svjetskog glasa koja se zove Nana Iverson, ona je iz Danske, unuka Sixtena Iversona koji je otac moderne Lulea. To znači da je prvi počeo te lule raditi originalno, sljedeći estetiku Godova uh, i onda su po njemu počeli svi drugi majstori raditi. Nana je jedna predivna žena, simpatična, srdačna, e, također puna ljubavi za taj posao, mislim kad ju vidite ne biste vjerovali da je to žena čija jedna lula košta nekoliko desetaka tisuća eura i da je zaista ono, žena svjetskog glasa. Meni je zapala za oko u Kini na tom sajmu Ana Žuli, Ana Žuli je predivna umjetnica iz Danske multitalentirana e, kiparica koja je radila lule raznih boja i raznih oblika i sva je neobična i svakad priča, sva u tom svom zanosu e, tako da e, zaista neki svijet koji me totomo privukao, taj svijet lula, zahvaljujući našem Norbertu ja se nadam da će ovaj naš zanos privući i vas da nas dalje slušate u ovih sto godina e, da ćete i vi biti ponosni kad postignemo taj rekord Guinnessov i nadam se, razmislite jeste li vi imali nekad susrete koji su vam promijenili živote koji su to bili susreti ja vam svakako u 2026. želim susrete koji će vas promijeniti na bolje, koji će nešto vam donijeti novo nadahnuti vas, imamo maturante, imamo osmaše uvijek smo u brizi šta će upisati šta će biti, evo kao što vidite život se mijenja. Jedan susret može donijeti toliko mnogo dobrih promjena. E, nadam se da će promjene i susreti s ljudima biti samo dobri. Evo, meni je radio osobno donio mnogo dobrih promjena i ono što je isto pod udarnost. E, danas, u 26. E, moj suprug Domagoj slavi 20 godina od kako se počeo ozbiljno, profesionalno baviti izradom Lula, a meni je ova godina 20. Pa me svako dobro i neka vas svaki susret nadahnuje a sada slijedi moja kolegica Tanja Baran do slušanja